Cântec pentru Acșaiena. Astăzi mă îndeamnă tristețea să scriu despre tine. Vai, niciun gheoc nu păstrează șoaptele tale. Știu că mă chem, neputința în loc mă ține. Doar sufletul către tine își face cale. Încă mai pot să te când mând, ca unul ce a simțit tandreța ta. Capăt și începutul țării mele, văzându-te și în hărți, voi treza ta. Din nu mai vedea, rămâi în pace, condui pe cei sărmani, blândă la țărm, albastră mare nordică, fii celor buni, prielnică, până când toate s-au optește Șoptește în tot atâtea limbi, Însă nici când să nu te schimbi. Fie uxină în fiecare zi. Da, îți scriu ca unui prieten la despărțire. Tu ești aproape eternă. Eu sunt o fetriță. Ai fost întâia minună de care avui știre. Cea mai modestă minună într-o lume, pestriță. Adio dacă trebuie, așa e. Dar nu fără speranță ți-l rostesc. Zâmbete mi-ai mi dat și atinger calde. De fiecare azi îmi amintesc. A ta e sarea lacrimilor mele. M-ai învățat seninuri și furtuni. Paznic de fars sunt părăsit. Însă mereu m-ai însoțit. Ești dorul, setea mea fără egal. Șterși sunt pe maluri pașii mei, dar sunt la tine, vrei, nu vrei. Iar luat la talazul ce să par de mare.